איוב, פרק ל"ה ויען אליהו ויאמר, הזאת חשבת למשפט? אמרת, צדקי מאל, כי תאמר, מה יסכון לך, מה אועיל מחטאתי? אני אשיבך מלין, ואת רעך עמך. הבית שמים וראה, ושור שחקים גבהו ממקה. אם חטאת, מה תפעל בו? ורבוף שעך.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 מפני גאון רעים, עכשיו לא ישמע אל, ושדי לא ישורנה, אף כי תאמר לא תשורנו, דין לפניו ותכלל לו, ועתה כי אין פקד אפו, ולא ידע בה פש מאוד, ואיוב הבל יפצה פיהו, בבלי דעת מילין יכביר.